Lade produceret af kongresen.com. Anders 1. Ja. Yeah. He's back. Han er tilbage. Uh, han er tilbage, som vi ikke taler om. Vi nævner ikke hans navn, han er tilbage faderen er forbi. Ja, vil du tage den fra, eller, eller skal vi have lidt fakta på bordet? Ja, altså, øh, i al sin enkelhed handler det jo om, at øh, Donald Trump jo har givet sit første rigtige interview, siden han stoppede som amerikansk præsident, da han givet til sin bedste ven på Fox News, Sean Hannity, og øh, det var... Ja. Det var fyldt med kritiske modspørgsmål. Det var det. Nej, <laughs> jeg vil faktisk sige, at øh, hvis... Øh, hvis man vil tage glæden med mikrofonholderi til et helt nyt niveau, så synes jeg, man skal tage og se så det. Så skal man tage så det, ja. Men that aside, øh, så det interessante ved det interview er jo i virkeligheden, at øh, nu er Trump jo ikke antydningens mestre. Øh, han, er ikke, jeg kan sige, han er ikke ham, der gør det, gør det diskret. Han øh, siger direkte, at han øh, i hvert fald leger meget voldsomt med tanken om at vil være præsident i, eller stille op som præsident, kandidat i 2024. Ja. Det må vi forstå. Det er simpelthen planen, at planen The Donald vil tilbage i det hvide hus. Ved du hvorfor? Det, han siger som at det er, fordi, han savner at kunne gøre noget for folk. Men det savner dejligt. at kunne tjene amerikanerne. Ja, kan han vil gerne hjælp folk. Han, havde han savne, sådan savner, at han ikke har nogen at hjælpe lige nu. Ja, det, Jamen, det må også være svært. Hvorfor mistruger du det? Jeg, sige, jeg synes ikke, at jeg på noget tidspunkt i hans præsidentskab sådan for alvor sporede en, en, en, en lyst til at hjælpe alle amerikanere i hvert fald. Jamen, det er da han siger folk. Han siger jo ikke, at alle amerikanere... Altså, hvis du gerne vil bygge en olieledning, så har han da parat ret hjælpe dig. Jo, det var Altså, hvis du gerne vil bygge en mur, så, så, så, så står han nærmest klar dagen efter. Ved du, hvem der ikke står klar? <laughs> Nej, det, det ved jeg... Det ved jeg. Der er helt oprigtigt, jeg aner ikke, hvad det handler om. Mitch McConnell. <laughs> Mitch McConnell står ikke klar. Nej, det er rigtigt nok. Det er jo ikke fordi, at uh, Trump har selvfølgelig fået masser af positiv energi uh, på den her mailing, eller... På. Energi. Nu bliver det simpelthen lige for ungt det her. Uh, er der for masser positive meldinger omkring det her fra alle sine loyale støtter, men det er klart, at det republikanske establishment, om man så må sige, de uh, har ikke. Det er, det er ikke fordi de har været og i hænderne Nej, det, det har de godt nok ikke. Så altså, øh, jeg vil sige, især Mitch McConnell, hvis han øh, i kølvandet på at have set Trump interviewet på Fox News mm. bagefter, efter, har øh, set øh, har følt. Øh, en, en lyst til at sætte et Lebowski for at høre John Goodman komme med den episke Donny shot <clears throat> Up, Så er det nok ikke helt uh, uden grunden. Ja, det er, det er rigtigt. Vi bruger den her anledning til at tale om, hvad poker, der egentlig sker i det Republikanske Parti. Hvor skal de hen med hvem og hvordan og hvad. Hvordan har de tænkt sig nogensinde at blive relevante igen? Er det bare Trump? Er det en helt anden? Eller hvad er linjen egentlig? Og hvad er analysen omkring det republikanske parti lige nu? Det er kampen om Amerika i dag. Ja, som sagt... Velkommen til kampen om mere. jeg lige advar på forhånd i en lidt snøvlende udgave? Der er nogle af os, der har valgt at fejre coronagenåbning med det, man vil kalde en solid snue. En solid forkølelse har du råd til dig, en, en solid forkølelse, så det bliver lidt, lidt snøvlende. Hjernen fungerer nogenlunde. Nogenlunde. Så, nogenlunde. <laughs> Men stemme er, er lidt påvirket. Vi skal nok love at klippe de værste trot ud under, undervejs. Anders Avner, apropos, på. er trompeten. Det, der du ikke er spændt på, hvor på ting, vi gerne vil fejre, eller tro i trompeten, det er jo, at øh, det her program bliver jo udelukkende til, fordi I, kære lyttere, støtter os og Anders Havner. Hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo ved at blive medlem af kongressen, og det kan man jo blive allerede i dag, og det er der jo heldigvis øh, stadig flere og flere, der vælger at blive, og det er vi jo simpelthen så glade for, fordi ved at være medlem af kongressen, så er I jo for det første med alle jer, der er medlemmer, til at støtte den journalistik, vi laver. For god journalistik det koster en gange penge. Og så må man også bare sige, at ved at være medlem af kongressen, udover I med til at støtte, at vi kan lave den her podcast, som vi jo nyder at lave til jer hver eneste uge, så kan man læse alle de artikler og alle de analyser, som vi udgiver ind på kongressen hver eneste dag. Og så kan man altså også deltage i de masterclasses, som vi afholder for vores medlemmer. Og det fede, det er, den næste masterclass... Det er den 10. maj. Og så må vi jo mødes. Så må man mødes, og det er det, der skal ske. Nej, det, det kan man læse mere, hvis man går ind på kongressen, efter man har hørt kamp om Amerika i dag, kan man gå ind og se, hvordan man kan uh, tilmelde sig, blive medlem, hvis man ikke er det i forvejen, og hvis man er medlem, så skynder sig at skrive en mail til, uh, til os vedrørende tilmeldingen til, uh, til den her ja, første dag. Ja, det er faktisk mars. allerede ved at uh, fylde op, så man skal skynde sig ind. Det kræver altså, for at være med den dag, så kræver det, at... Uh, man er medlem af kongressen, og så skal man skynde sig derefter og tilmelde sig. Og det selv selve masterklassen, det bliver ligesom en Bidens 100 dage. Ja. Vores egen, med vores egne skribenter og medlem, eller slutter skribenter og dem, der arbejder hos os, analyse af, hvordan er Bidens første 100 dage gået. Hvor er USA på vej hen? Både for demokratisk, republikansk og egentlig generel øh, siden. Så er der er noget nyt omkring de her medlemmer. Nu siger du, at øh, vi er glade for at få medlemmer. Jeg kan afsløre, at vi har fået syv den her uge. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Som noget nyt, så blandt øh, alle de medlemmer, der kommer til hver uge, så trækker vi lod. Ja. Øh, I den her uge, der har vi også trukket lod, og det er en, der hedder Lise der har øh, vundet. Lise, du får en øh, mail fra Anders. Ja. Øh, og så har vi en gave til dig. Anders, hvad er gaven den her uge? Jamen, den her uge er gaven, som vi jo så har fornøjelsen at øh, kunne øh, fremsende til, øh, til Lise, som jo så har vundet vores lovtagning blandt medlemmerne i den her uge. Det er jo simpelthen... Bogen, der hedder Obama, håbets præsident, en bog, som øh, undertegnet havde fornøjelsen af at stå i spidsen for, og øh, som udkom tilbage i, øh, i 2019. Den handler om øh, Obamas præsidentskab, om øh, nogle af de forskellige både indrese og udenrigspolitiske indre indre øh, elementer i hans præsidentskab, og øh, under at jeg selv var med i bogen, så var der både statsminister, nato -generalsekretær, klimakommissær og så osv., og flere også af vores egne folk fra kongressen. Så den bog, så den glæder vi os utrolig meget til at sende. Og øh, så må vi se, hvad vi finder på at præmie til øh, næste uge. Men øh, måden at vinde en præmie, som den lige så nu har vundet, bliver altså øh, bliv medlem. Godt. Anders Aarhus, hvad sker der i det republikanske parti? Jamen, øh, de står med det, som man vil på jysk kalder bøvl. Fordi øh, på den ene side, så, øh, så har man brug for ingen for alle at få ryddet ud i, øh, i Trump-årene og øh, få pensioneret øh, den tidligere præsident en gang for alle sig. Hvor du ved? Din tid har været, nu er det tid til, at du øh, fuldtids øh, golfer den nede på, på resortet nede i Maralago, og øh, lad være med hele tiden at synes, du skal blande og lade være med hele tiden at holde liv i suspensen osv. Meddel nu bare engang for alle, at du skal lægge mere, så lad os finde ud af, hvem der har lyst til at have dit præsidentbibliotek liggende, og øh, så ellers øh, være nogenlunde lojal over for partiet og hjælp med, at vi kan komme videre. Det er bare ikke det, der sker. Tværtimod, så kan man sige... Så længe Trump han blander sig, som han så har gjort igen nu i det interview han har givet til, til Fox News til Sean Hannity i det omfang man kan kalde et interview, så øh, altså, så kommer de ikke nogen vejen, så står de bare stampe der, er ligesom, at øh, så kan de ikke rigtig være så frem eller sig tilbage. De hænger bare i en eller anden limbo og venter på at, øh, at der er på en eller anden måde siger okay, prøv at det, her, det går jo ikke mere. Altså vi kan ikke blive ved med det her, at vil du eller vil du ikke. Og vil vi, eller vil vi ikke? Og så længe der ikke rigtig er nogen, der tør tage det næste skridt, jamen så står de bare i stampe. Ved du, hvad jeg synes, der er bemærkelsesværdigt? Det er jo, at du nævner, de står i stampe. Øh, men jeg synes, noget af det, der har været interessant omkring det republikanske parti her efter valget, det er jo, at en efterhånden rimelig kendt øh, historie, det er, at efter man havde tabt valget i 8, og efter man havde tabt valget i 12, så i 12, der lavede det republikanske parti det, der senere hen er blevet omtalt som en obduktion af deres eget parti. Og kan man sige, hvad, hvad var der gået galt? Hvorfor, hvorfor døde vi på grund, grund to valg i træk? Hvorfor har vi af nederlag to valg i træk? hvad er det, vi skal gøre, anderledes. Mm. Og det havde man en masse konsulenter, politiske analytikere, pollsters, som det hedder, til at sidde og måle på og sige, hvad pokker er der galt med vores parti, siden vi har tabt to valg, læsterligt. Det jeg synes er, og så kom man før det op med en ny plan, som hed, at man havde egentlig gjort meget rigtigt, man skulle bare svinge en lille smule til venstre, så man kunne samle specielt latino-vælgerne op, ellers havde man ikke en chance i 16. Ja. Det var sådan set en analyse, mange jo var glad for dengang. Det var til at forstå. Det er vel i virkeligheden lidt den analyse, man mange i virkeligheden har nu. Men det, der så selvfølgelig skete, det var, at så kom Donald Trump, og så gjorde man noget helt andet. Mm. Jeg synes, noget af det, der er interessant at se, det er, at efter de har tabte her i, øh, i 2020, så har der faktisk ikke været den analyse. Der har i hvert fald ikke været nogen officielle analyse. Man har ligesom bare tøffet videre og sættet, Nå ja, vi tabte, Brr, nej, det gjorde vi jo egentlig ikke, så nu er vi bare nødt til at køre videre. Jamen det er jo lidt det, der problem, at Du siger jo selv noget af, af svaret selv her, at Trump synes stadig ikke, at han har tabt. Mm. Og derfor får han sine øh, øh, sin vælger til at tro på det, i hvert fald den hardcore del af vælgerbasen, til at tro på det. Og så længe man stadig rundt i en eller anden illusion om at man ikke tabte, og man i virkeligheden synes, det hele er blevet stjålet, og man derfor ikke vil anerkende noget som helst, jamen så kan man ikke komme videre. Altså, for det første kan du ikke komme videre, så længe du lever en illusion. Og det er jo det, der er lidt af tilfældet. Samtidig med, at det er jo interessant, fordi den analyse, du refererer til, som de lavede både efter 8 og 12, obduktion, jamen det kræver jo som ligesom, at patienten har er erkendt, øh, at man faktisk er død. Og det er jo lidt siger, lidt der... det er the night of the living dead, det her. Jamen det er det jo lidt, eller stadig. Så vælter rundt i butikken. Du har i hvert fald et udgangspunkt nu, at jeg vil så i øvrigt sige, apropos de der analyser, både 8 og 12 ned alene, altså noget af det, der måske også for alvor begynder at vise sig nu, i hvad der er, der er galt, det var netop det der med, at så er det jo sådan, at man mener, man faktisk havde lagt sig rigtigt i forhold til John McCains 2008-kampagne. Man var bare oppe mod et fænomen, Barack ja. Obama. Fordi den linje, McCain stod ja, for, for... Du er oppe mod et fænomen, og der kom en økonomisk nedsmælde. To måneder før valgdagen, ikke? Før. Altså, og, den, og den reagerede helt objektivt. Alle er enige om den dag. Den er den ene bedre strategisk på fuldstændig, men... fuldstændig. Plus, at uh, Obama kom fra det parti, der ikke havde magten, mm. og så havde han nemmere været at også kunne fingre. Ja. Men McCain, som både politisk profil og i forhold til, hvor han, havde, mm. hvor han var som republikaner, er den rigtige placering. I hvert Meget, hvert fald. Enig. Meget enig. Og det er jo i det der er, for mig at se noget, det der er gået galt, at du så på baggrund af McCains 8 nederlag at Tea Party-vægelsen så småt opstod, fordi der var dele af baglandet der fik den her øh, analyse galt i halsen med, at de havde ikke været tilstrækkeligt republikanske. Det vil sige, at de havde ikke været tilstrækkeligt højreorienterede de havde ikke været tilstrækkeligt øh, neokonservative, og så handlede det om at dreje den vej ud. Det er forkert. Det, der havde været det rigtige, det var faktisk at holde linjen, Øhm, og det, der er egentlig lidt groteske, det er, at den mand, de jo så endte med at nominere i 2012, med Romney, er jo på nogle niveauer egentlig oprindeligt i den samme gænge, som John McCain. Mm -hmm. Politisk kom jo fra Massachusetts, hvor han mm -hmm. havde været guvernør og så videre, været en meget moderat republikaner. Stadig med konservative værdier, men nogenlunde midtersøgende i sin stil. Igen, så kan man så sige, at han blev så presset af Tea Party og blev nødt til at dybest set fornægte nogle af sine egne øh, tidligere mærkesager omkring sundhedspolitik og så videre og så er det så kontrareaktionen kommer, og igen kan man sige, det var faktisk ikke, fordi det var det rigtige, de gjorde i 16, de fik bare en foræring fra demokraternes side ved at stille en kandidat op, som nærmest virkede mobiliserende for det republikanske parti, at mange af dem, der måske tænkte, ej, meget egentlig ikke rigtigt, Donald Trump, det tror jeg faktisk ikke, jeg har lyst til så meget, men jeg vil, jeg vil godt nok endnu mindre have Hillary Clinton, og så må må vi se hvordan det andet så går. Ja, jeg tror jeg er meget enig i det. Jeg tror faktisk, at det der den går galt, det er at vi har i virkeligheden at gøre med et valg både i 16, men også her i 20, der nærmere er blevet vundet af folks modstand mod den modsatte kandidat end den man egentlig selv har stillet op. Jeg tror dog det gode, hvis man lige skal inddrage demokraterne i to sekunder bare som strøjtager, det er at det ved de faktisk godt. Mm. De ved godt, at de vandt, fordi at det var Donald Trump der stod over på den anden side. Det synes jeg i hvert fald når man taler med dem, når man læser om det, så, så er det en del af analysen af, at Joe Biden ikke var nogen kandidat, men han var en meget god anti-Trump-kandidat. Jo, han var svært at være uenig med, ikke? Jo, han er et pænt og ordentligt menneske, der mener mange øh, ordentlige ting, og måske var det meget godt at have en kandidat, der faktisk kom og sagde, hey, jeg kan løse ting, jeg har været i politik i mange år. På mange måder gav, gav det meget god mening, og han kunne netop lade være med at genere mange af dem, som måske har det lidt stramt med at stemme på en, øh, en demokrat. Præcis. Jeg har, gjort, jeg har faktisk gjort et lille stykke forarbejde, eller rettere sagt det er en artikel, man lige om lidt kan læse på kongressen op. Jeg har prøvet for, faktisk at, at opstille fem grunde til, en lille stykke papir, til at sige, fem grunde til, at republikanerne egentlig ikke bevæger sig væk fra Trump. Mm. Altså, eller hvorfor de ikke har ikke forlade den analyse, eller for at komme op med et nyt sted at stå. Og jeg, jeg tænker egentlig nu, jeg prøver lige at tage alle fem grunde, og så vil jeg høre, hvad du siger om dem. Mm. Og jeg siger ikke så meget, jeg siger bare egentlig bare, hvad min sådan, korte tanker har været om det, og så hvad du egentlig siger. Jeg mener, grund nummer et, det er den republikanske kerne, altså den, der er medlem af partiet, den, der så står for partiet på delstatsniveau, dem, der render rundt og flyer og sidder i de lokale skolebestyrelser, alle de der ting, der foregår på delstatsniveau eller helt niveau rundt omkring, mm. Kernen i den republikanske parti, de er ikke specielt interesseret i at flytte sig, de er faktisk rimelig enige med, hvor Trump står henne. Ja, det passer meget godt. Problemet er bare, det man ikke nok af, men det er... Øh... Det er, det er jo det, der er sagens kerne, at dem, der møder op, dem, der hænger plakater op i lygtepælene eller sloppen øh, i øh, i forhav, øh, græsplænerne osv., jamen, de synes, som du siger, de, de er nogen der, hvor de gerne vil være. Om det så er med Trump som kandidat, øh, som til om det er en anden, der ligger på samme linje, ja, det kan godt være, men, øh, men det er jo det, de vil. Øh, og så længe det er udgangspunktet, så er det svært at flytte sig, så det er jeg helt med dig. Godt, så er grund nummer to det er, at øh, den republikanske kerne vælger. Altså, den, den, der nok stemmer på dem lige meget hvad, eller hvis de stemmer, og det er måske lærer, der, den ligger begravet, ja. hvis de stemmer, så kunne de aldrig finde på at stemme andet republikansk. De er egentlig også meget glade for der, hvor de står lige nu. De har super godt fat i basen af dem, der, hvis de kan få dem ud af døren med stemme på dem, der er de egentlig enige med dem. Ja, og det er der jo mere, der tyder på, os i kølvandet på Trumps nederlag, fordi mange af de lokalvalg, der har været, og alle de forskellige Øh, lokale partiforeningsnomineringer og udnævnelser osv., og der er det jo folk, der ligger på linje med, med det, Trump står for. Så, øh, så det er helt sikkert også en del af problemstillingen, det er, at der internt også øh, er en, i hvert fald i mange dele af partiet, en følelse af, at man egentlig er det rigtige sted. Øh, og så kan det godt nok blive svært at flytte sig, når man egentlig synes, man gør det rigtigt. Når man... Ja, det er det ikke. Altså, du har en kerne både i partiet, men også i uh, vælgerbasen, som egentlig synes, at, at man har fuldstændig fat i den lange ende, og mm. man har sjældent har fat i den lange ende så meget, som man, har, øh, som man har lige nu måske. Men jeg tror, man skal helt tilbage til øh, starten, midten af den, altså Bush Juniors første, altså noget tilbage i 2002-2003, hvor, hvor altså, basen har egentlig ikke været mere fristen siden da. Altså, og det er jo ret vildt at stå der, og så samtidig i virkeligheden være i problemer. Jeg har tabt et valg meget, meget tydeligt i 2020. Har havde tabt begge kongreskammerne i løbet af et par år også. Og øh, ikke umiddelbart have udsigt til bedring, hverken ved midtvejsvalget i 2022, eller for den sags skyld ved, ved præsidentvalget i 2024, medmindre man begynder at gøre noget. Så mm. det er ret interessant, at, øh, at man på en eller anden måde er lullet ind i en illusion. Ja, men så apropos illusion, så kommer her grund nummer tre, de vandt jo næsten. Det var tæt på. Altså det var lige hvad det virkede. Ja, det er det, i hvert fald sådan, som de det, selv... Det, nej, nej, det, ja. det, når du skal tage den med. De ser det selv, som om, at det lige var virkelig... Ja, altså, de var jo ikke mange tusind stemmer i Georgia, for at stadig kunne have flertallet i Senatet. Det var ikke, hvis du kigger op på det... Altså, procentmæssigt... Jeg ved godt, det er millioner af stemmer, men procentmæssigt var det jo ikke meget, der skulle have flippet i udvalgte stater, for at Trump stadigvæk havde været præsident. Det er jo, det, det er jo deres... Altså, selv når de... Og så oven i det siger de, om der blev ført snydt. Mm. Altså, så jeg tænker, det er min... Altså det er, hvordan jeg ser det deres opfattelse, i virkeligheden når de sætter sådan en analyse der og siger jamen vi var så tæt på. Ja. Og det er jo selvfølgelig også rigtigt nok, hvis man vælger at se det på den forson, så kan man jo godt give sig selv ideen om at man var tæt på. Man er selvfølgelig også tæt på at vinde fodboldkampen, hvis man kun har tabt 1-0 en, en 4-0. <laughs> det er faktisk Men, det der er pointen, det er så lidt. De ser det jo som om, at de har vundet 5 fire, tabt 5-4 i forlængede og forhøret var dommeren med de andre, ikke? Det er analysen. Og hvorfor skal vi så lave noget, om vi spiller jo godt? Ja. Og næste gang, så er der ikke modvind, eller næste gang, så er der ikke blød bane, og næste gang, så er der en varekendelse, der går den anden retning. Præcis. Og det er sådan et igen, det der, altså, ja, Danmark har sikkert også vundet 1864, hvis bare vi havde haft bagleder at være som tyskerne, og i øvrigt det havde været lige så mange, ikke? Og det er bare sådan, det er at for sig selv. Mm. Æ, det er at lulle sig selv ind i den der, når man så behøver vi jo ikke øh, sætte os ned og lave efter kritikken, fordi vi gjorde jo alt rigtigt. Altså, det, øh, altså, det er jo den største øh, del af en... En, en læringsproces, det er jo nu hen til en erkendelse af, at der er noget, der kunne være gjort bedre. Og så længe det ikke sker, jamen, så bliver det jo heller ikke bedre. Nej, jeg er meget, jeg er meget enig med det, men, men jeg tænker også, at det der med, at hvis man i den grad går rundt og tænker, nå, vi har jo vi har fat i en lang ende, så, så, så er det godt nok svært, ikke? Så kan man sige, at det fører direkte over i grund nummer fire, det er i virkeligheden det. Nu, nu begynder du selv at drage fodbold det, ja. ind i det. Det er jo det, man lidt kan kalde message ja. Altså, vi har øh, verdens bedste spillere, men vi har ikke verdens bedste hold. Det, jeg mener med det her, det er, at hele den republikanske base, eller også al, både kernevælger, men egentlig også parti, men også internt i partiet, Trump har så meget magt. Hvis han siger hop, så skal der hoppes. Altså, så kan man godt prøve at lade være, ligesom Mitch McConnell gør, eller nogen andre gør, men det er ikke noget, der er karrierefremmende, p.t. Det er vel i virkeligheden, det helt store grund, det er, at Trump sidder tungt på den stadigvæk. Ja, og ikke rigtig helt kan finde ud af at erkende, at øh, nu er han ikke den, der skal være den centrale spiller på det hold længere. Mm. Og at øh, man samtidig også lidt står og siger hmm. uh, ja, så er det lidt svært, fordi den der øh, drivende 10'er-position, som, øh, som vi skal have en udskiftning på, hvis vi skal blive fodboldtermologien, den, den kreative, den, den store spillekreatør... Øh, så skal der ligesom laves en udskiftning. Der, der er ikke sådan, ligesom Super leak ting Det er ikke helt gået op for dem nu, at den ikke, den ikke flyver, den her. Nej, det, og så kan man så, apropos øh, det der groteske foretagende der, så kan man jo så øh, også undre sig over, hvordan at, ligesom at de der fodboldklubber, der begik den her kæmpe brøler, ikke kunne... Altså, hvordan de undgår at kunne forudse det her, det er mig simpelthen men ikke gået. de gode. havde ikke inviteret hverken Roma eller OB med. <laughs> det din din... står jeg jo ikke Nej Nej, nej, nej, men prøv at... Det, der er udgangspunktet her, det, der er jo helt vanvittigt i det her, det er... Hvilken er det del Han er jo... Ja, begge dele, virkelig. Beg Den del, der handler om Trump, <laughs> er jo sådan set meget simpelt også, at de burde jo... De burde jo godt kunne se... Det er jo ikke en mand med store fremtidsperspektiver. Altså, ved valget i 2024, der er han... også. Der er han, jo også. Altså, der er han sidste Altså, han, men øh... er der sandheden ikke også? Hvis du tager de andre store mænd i partiet, ja. og hvis du tager alle de store donorer, ja, ja. de er jo ikke vilde med Trump. Men, men, men de vil jo gerne have, at den her proces skal gå i gang, at der skal komme en ny. Men, men, men han sidder bare så tungt på det stadigvæk. Ja, og så er vi ude i det der. Altså, jeg synes, det er på sin plads at gælde det, han foreser, at han foretager i virksomhed. Hvis han påstår, at han vil... Det tror det bestem... jeg, han er pænt lige lavet, ja, det er han også. Det har han jo altid været. Men ikke desto mindre, så er det det der realiteten, at han skader sin eget parti ved at øh, kvæg sit øh, egotrip, at øh, synes, at han skal blive ved med at holde den her suspens kørende, men, fordi... Men Anders, det, det, den verden gør... er jo fyldt, undskyld, jeg siger det af, og nu bliver det en lille ligesom kønnet kørende der, af specielt mænd, der er i jagt på et stort øh, ego og selv have behovet for, at de er en øh, stor farlig chef, renner rundt og smadrer ting omkring sig, og det, og det, hvor, hvor det ikke giver mening. Og det er i det tilfælde af Trump, at... Øh, Altså, det er jo noget, der kan koste det parti, han jo stadigvæk mener at, at bekende sig til valg på, altså både ved midtvejsvalget, ved det næste præsidentvalg, og i virkeligheden på endnu længere mm. sigt, fordi så ligesom meget som republikanerne står i stampe, mm. så ligesom meget tonser demokraterne afsted. Ja, Æh, altså, på mange måder. Og det vil sige, samtidig med, at du har en befolkningssammensætningsudvikling der ændrer sig i en retning, der er yderst favorabel for demokraterne. Det vil sige, der er akut behov for at gøre noget for republikanerne i langt højere grad, end der er for demokraterne. Og det er virkelig demokraterne, der er blevet med at rykke, mens republikanerne står stille. så står man ikke bare stille, så rykker man bagud. Ja, fordi i virkeligheden, de kan jo først komme fremad, at de har brug for grundlæggende at genopfinde sig selv. Det er det, vi i virkeligheden begge to lidt sidder og siger. Mm. Og det kan de først gøre, når de ligesom erkender, hvor de egentlig er henne lige nu. Ja. Altså, hvis vi skal holde fast i fodboldbilledet en gang til, så øh, skal kan man det. sige, at det, altså, der er jo mange, der har snakket om, at det var en fejl i sin tid, Juventus køb Cristiano Ronaldo, fordi at... Øh, ja, man satte tiden tilbage virkelig. Ja, og kom man, man lagde alt andet på, på en mand, som, øh, som netop også ville, øh, ville blokke udviklingen øh, for mange af de andre, måske også yngre spillere, fordi det hele kom til at handle om ham. Og øh, man havde vundet en masse titler, og man havde vundet The Double flere gange, mm. og øh, så pludselig så rører man ud på nogle ret kiksede måder af Champions League og så videre, og nu ser os også ud, at man heller ikke vinder mesterskabet i år. Det vil sige, så pludselig er jeg finde ud af, var det en fejl, og var det en fejl. At, det danser alt... med Trump? Ja, det var en fejl. Men det er jo altid et gamble. Og hvis vi endelig skal blive i sportsalgeren, så kan du også se amerikansk fodbold. Så vandt uh, Tampa Bay Buccaneers jo, netop den netop overstød. Ikke netop, men den nyligt overståede Super Bowl ved at hente en, uh, den ældste quarterback i hele ligaen i af Tom Brady. Som så, altså, så selvfølgelig kan det betale sig nogen gange. Det spørgsmål er jo i virkeligheden at vide tænker jeg, have en realistisk indblik i, hvor står vi henne, hvad mangler vi, hvad skal der til. Præcis. Så er der grund nummer fem, ja. apropos, hvad der skal til. Man skal tro, vi har planlagt det. <laughs> og det er min analyse, det her, hvad jeg egentlig tænker. Det der grundlæggende set måske er den femte, men måske afgørende murstilling, det her. Mm -hmm. Det er mangel på et alternativ lige nu. Der er ikke en ny leder i det republikanske parti, der ligesom er trådt frem, og har en alved godt, Mitch McConnell er lederen på de indre linjer. Mm. Han bliver ikke præsidentkandidat. Nej, nej. Altså, Prøv at stille op, men han bliver ikke valgt som præsidentkandidat. Nej, nej. Det vil jeg godt vide rimelig voldsomme summer på. Og vi, vi har vi to har selvfølgelig lavet hele programmer om, om alternativer, men, men bottom line er bare, der er ikke nogen, der for alvor har trådt frem og taget den endnu, også fordi Trump spærer for det jo. Og der er lige præcis forklaring på, hvorfor. Fordi som vi tog også taler om i programmet, blandt andet med republikanske kandidater, altså en desantis noget for Florida. Nikki Haley, som er de to, vi har identificeret som de to mest, mest oplagte. oplagte kandidater i 2024, der er ikke nogen af dem, der har lyst til at åbne ballet. Der, vil sige, der er ligesom en eller anden, der så at sige, skal tage den forholdet. gå for så, og... så bliver far sur. Ja. Så bliver den store lyserød daddy meget, meget Der bred. er en, der skal gå ind og sige, så tager jeg den. Så ja. slår jeg med ham. Så, øh, lader jeg, øh, være, så er jeg den, der går ind og tager slagsmålet. Den, der får alle hans øh, følgere på, på nakken på Soomi-platform og osv. Du smadrer også din egen politiske karriere højt sandsynligt. Ikke? Du skal, du, det, det skal ske fredeligt, hvis du skal tage den. Og de der to sidder jo begge to og kigger. Jeg vil gerne være præsident. Det bliver jeg ikke med ham på nakken. Præcis. Og så kan man sige, det skal samtidig også være en, at det er derfor, det bliver svært. Fordi når der ikke er nogen, der har gjort det her endnu, så er det fordi, det er ikke nok, det er Mitt Romney. Ej, det, man ved man, godt, man ved godt, øh, hvor han kommer. Præcis, det er heller ikke nok, det med mit Macron. Altså, det skal være en eller anden, hvor man egentlig ville tænke, at vedkommende havde noget på spil. Mm. Æ, og øh, hvor det også ville være sådan, at så Trump ansåg det for hver en mm. For det vil han ikke gøre med Mitt Romney. Æ, eller den type af republikansk politiker, Det vil sige, så der er nødt til at komme en eller anden i en særlig kaliber, hvor han tænker oh, nu. Øh, nu jeg troede, mm. nu er min, nu min position troede, øh, så han vil puste op, og så kan man tage et slagsmål, og så på baggrund af, at det hele så er bræsset sammen, så kan en DeSantis eller en Nicky Haley komme ind og så sige, Nå, men, så vil jeg godt tage Jeg er meget meget enig, jeg tror, hvis man skal lige prøve at trække sådan et par historiske paralleller, jeg har tænkt på, så er det sådan noget som det republikanske parti efter Nixon. Der vidste man jo ikke rigtigt, hvad skulle vi gøre. Nixon havde ligesom været totalt kontrollerende i partiet. Han, var, han havde, han havde så ligesom fjernet sig selv, så man havde det problem mindre at bokse med. Så var det Ford, der var præsident, og så tabte han til, til, Carter, til ja. Jimmy Carter og, så, og sådan noget. Men igen, et parti, der jo har svært ved at finde sine fødder. Hvad står vi for? Hvad er det for en linje? Hvad, hvad, hvad er vi egentlig for et parti? Altså, øh, og i virkeligheden har haft det svært med det øh, i lang tid. Hvad er det for? Altså netop alle de forandringer, der skete i 60'erne og starten af 70'erne, hvor det republikanske partier lige pludselig var ude af takt med, med, med det amerikanske samfund. Men hvor de heller ikke kunne finde ud af indtændt, hvad der skulle ske, fordi Ronald Reagan jo faktisk ender med at udfordre øh, Joe Ford. Ford i 76 mm -hmm. og... Øh, man så prøver at finde ud af, om kan vi så på en eller anden måde samle de forskellige dele af tiden, det, partiet, kunne, de ikke det kunne de så ikke blive enige om, og så endte man med, at man tage til Jimmy Carter, som ved gud i himlen, ikke er den største. Han er den bedste ekspræsident i USA. Ja, han har været fremhåndende ekspræsident. var, var, men, eks ikke, ikke, ja, var ikke nogen, hverken stor præsident, eller stor, egentlig burde ikke have været nogen speciel stor kandidat. Eller, men, men, men det er bare for at sige, altså... Jeg, som det er lidt ser det så i virkeligheden specielt, det republikanske partier er det, det er med den der machokultur og, og sådan noget ting. Det er et parti, der i virkeligheden går lidt og tænker, at de har brug for en ny leder for at komme fremad. Jamen det har de også. Altså, altså, er det, de er ikke bygget op omkring fløje eller platform eller nu ved vi det her. De følger leder. Og hvis man så for sidste gang i programmet i dag skal vende tilbage til fodboldterminologien, øh, så vil jeg sige, at det, der virkelig har brug for, det er et gennemgribende generationsskifte. Der er brug for, at man ikke har forældst siger, okay. Okay. nu skifter vi nogle nye spillere ind, siger pænt tak for den her gang, og... Øh så øh, er de næste par år altså en opbygning. Det vil sige, at vi skal først kulminere om, øh, om et par sæsoner eller om et par år. Ej, man skal leve med, at man taber valget i 22. Lige præcis. Og man skal også leve med, at der er en vis portion risiko for, at man ikke vinder i 24. Man vil selvfølgelig synes, det er dejligt, hvis man kan mm. i 24. Men det, det handler om, er lige så høj grad konsolidering. Sørg for, at man ikke jojoder alt for meget, øh, så man risikerer pludselig at tabe mere. Fordi vi der er altså andre valg også, end både midtvejsvalg og præsidentvalg. Der mm. er der er borgmestervalg, alle mulige ting. Og sige. de ting har de er jo super godt fat i. Fuldstændig. Så på den fasong, så burde mm. det også være til at, at gå til. Men så kan man sige, så er vi tilbage til nogle af de første punkter på, på top 5-listen her, mm. som gør, at det ikke sker. Det kræver, at man når hen til erkendelsen først. Og jeg mener i virkeligheden, apropos, nu at du nævnte Nicky Haley og Ron DeSantis, jeg mener, at de i... Det kan godt være, det ikke bliver ham, men Ron DeSantis nede i Florida mener jeg i virkeligheden har vist dem modellen for, hvordan de skal gøre det her. Han er godt fat i latinoerne. Man troede jo, at Florida, efter de har tabt i 2000, det der det tætteste valg nogensinde, det var godt taber til, til Bush. Ja. Eller i hvert fald efter sine taber til ja. Bush, det jo stadig Der var man jo sikker på at sige, at hvis man skrur 20 år frem, så vil Florida egentlig bare glide over, at være en sikker demokratisk dag. De Santis har nogen vist, hvordan man modvirker modvirker det. Han har egentlig klaret corona på en anderledes måde end så mange andre, men får jo nu forholdsvis ros for det, det her med, at han åbnede skolerne, men lukkede alle plejehjem og lignende til. Altså det, og, og de der ligger lidt under i dødelighed og sådan noget. Han er ringe populær, også på tværs af vælgergrupper, Han netop viser en måde at få fat i latinerne og de unge, kobaner og, og sådan nogle ting. Mm. Jeg synes, at han er, at, altså. I virkeligheden alt det, han har gjort, fordi han også netop kan sige, jamen jeg kan godt fange Trump, men jeg kan også fange noget lyd til venstre. Han har virkelig lagt sig et nyt populistisk sted på midten, som jeg synes er super interessant, sådan rent analytisk at se på. Han er et af de absolut stærkeste både. det er vi fuldstændig enige om. Men jeg kan også godt forstå, at han lige nu holder hermetisk mund, fordi øh, ja, det er, det han er, er skal godt. da ikke nyde noget som helst af at være ham, der byder Trump op til dans og lige får øh, de, sidste, de sidste jabs øh, på vej ud af arenaen fra, fra en snart forhåndværende. Det kan jeg godt forstå, at han ikke har løst til, at han tænker, så kan jeg da også bare vente. Altså, så gammel er han jo heller ikke, hvis ikke det skal Ej, altså, være 24. Han 24 der, sommer, så må han da vente 22. Ja, hans kalkyle, apropos, det må kan det egentlig være det sidste spørgsmål, han kan godt vente på, at Trump i virkeligheden napper, den her nominering i 24 og så taber ganske grundigt igen, så man kan komme videre. Altså, det må være hans analyse, ikke? Jo, ellers så er øh, ja, den lidt mere øh, i det er måske, at han øh, er lidt mere politisk analytisk kyndig end Trump, og godt kan se, at øh, det her, det, det har ikke øh, nogen øh, lang levetid foran sig, så lad ham, øh, ham erodere ja, ja, og så, øh, når det så er sket, og han er færdig, og han kan se, at der er ikke at skyde efter, øh, retssager begynder, øh, altså det hvis Trump, hvad, hvad er det, hvis, um, dig, Anders, men Hvad nu, hvis Trump holder fast? Han kan jo godt blive kandidat i 24. Det kan han godt. Altså, jeg, jeg kan godt høre på dig, at du ikke tror på det. Jeg tror stadigvæk mest af alt det her handler om, at han synes, at det er utroligt dejligt at have opmærksomhed engang gang imellem, og at han så stadigvæk gør det, fordi det er et stort økonomisk stunt, fordi han simpelthen mangler dollars i hovedbetaler. Ja, det er jo det. Det er spændende at se. Det det. Hvis man nu skal prøve at kigge lidt fremad, hvordan, hvornår vil du mene, at man kan begynde at se, om det er det ene eller det andet? Om det er reelt, eller det er et stunt? Hvad, eller ikke hvornår, det er et forkert sport, men hvordan? Altså, altså hvis han bliver ved... Altså, hvis han med jævne mellemrum popper op, og hvis mm. han med jævne mellemrum øh, altså, lader sig øh, altså, interviewe på den måde, han gjorde med Hannity, mm. og øh, mm. kommer med de her salver imod Mitch McConnell, og han hele tiden holder døren på klem for ja, men det, det kunne jo være, og så videre, og så videre med 2024. Altså, hvis skal bare husker på, dem, der går med planer om at stille op til præsidentvalget 2024, de er i gang. Ja, ja. De er i fuld gang. Uh, så hvis der er noget om snakken, så begynder vi snart også at se, at han uh, ryster lidt uh, pengedonertræer uh, rundt omkring og begynder at... Uh at kigge i retning af, at skulle etablere ground game. Han skal begynde at kigge efter... Han har jo lavet altså sig en superpak. Ja, men det er det. Så, så hvis den begynder at røre på sig, mm. og er andet end bare et sted, hvor man samler penge ind til, så. til, til Trump... Og til retssager. Ja, præcis. <laughs> så begynder du at <laughs> yeah, Det skulle now the Trump Defense Fund. Jamen, altså, det er jo ikke helt forkert, for det, Ej, det er jo det, det, det handler om. Mm. Øh, hvis ikke vi ser noget øh, af den retning her, altså hvis ikke han begynder at røre på sig i løbet af indeværende kalenderår så, øhm, så har de i hvert fald ikke råd til at vente så meget længere, og så kan det være, at desperationen internt i det reloge parti gør, at, øh, at borgerkrigen bryder ud på den fasong, eller i hvert fald opgøret med, med Trump kommer på den fasong, fordi så er det igen det der, så begynder visse taburater at brænde. Øh, altså, det var det Trump, han sagde i interviewet, han sagde sådan, der er fire, i hvert fald fire republikanske senatorer, som, øh, som uden problemer ikke vil være blevet valgt igen, øh, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men en af dem er Mitch. Øh, altså implicit, øh, det er Mitch McConnell, der taler om, ikke? Det og er det øh, er... Det, det er i tilfældet her... Det er jo klassisk trump ikke? Altså det, der, det er Trumps at være diskret på. Ja, ja, nu, nu vil jeg ikke sige det, men så det lidt alligevel, ikke? Øh, og... Øh, det er klart, det kan de ikke blive ved med at leve med. Øh, især nogle af de mennesker, han langer ud efter, fordi ja. så skal de også tænke på deres næste genvalg. Ja, ja, og det er jo det, der måske kan få det til at rykke. Det er i virkeligheden, det er hele listen over dem, der skal vælges i 2022. Måske er det meget godt at kigge efter, hvad det er, i hvad er det en af, de laver, ja. Ja, fordi Mitch McConnell, han skal genvalg før i 26. Han er ikke travlt. Altså, det er, hvem er på valg i 2022, og hvad gør de? Det er det, man skal have med. Lige præcis. Det var kampen på Amerika. Det var det. Du var i for. I lige måde. Ej, jeg lidt snøvnende stemme. Ja, endelig... men ellers øh, ja. indholdsmæssigt skarp. Endelig... <laughs> okay. på skarpt indhold, husk at blive medlem af kongressen, så du kan læse alt det, vi skriver, så du kan komme til masterklasser og alle de andre gode ting.